Felföldi Kiűzetés a paradicsomból. Bizonyos még szerint már az is tisztátalan dolog, ha valaki fizikai formába földre születik. Már azzal is bűnt követett el, hogy teste van, s az a minimum, hogy eltakarja magát ott, ahol csak tudja. A nudista strandok még manapság is kiverik itt ott a biztosítékot, mert a születési adottságokat mutogatni mégis csak elferdődt dolog. Aki ezeket kitalálta, Tényleg nem állt fizikai helyzete magaslatában. Mondhatni messze jutott égi önmagától, és hiába kereste, nem találta az útat vissza. Persze az is kérdés, hogy aki az eredendő bűn tényállását elhiszi, vajon merre ahhoz képest, hogy akár élvezhetné is ezt az egészet. Persze mindig megtalálja a zsák a foltyát, a rendeződés mindig a helyzet magaslatán állami. Tudja a dolgát. Ha legközelebb meglátsz egy almát, nyugodtan mosolyogj rá. Érteni fogja a mondandódat, szólnot sem kell hozzá. Aztán harapj bele nyugodtan, mindegy, hogy ki milyen mondát költött hozzá. Ha szégyelled a fizikai formád, ha a még a gyomrodat szorítja, sóhajts nagyokat. Lélegezt ki az el, szemérmes, szégyellős mi volt odat. Nem kell hinned mások kitalációinak. Fújd vissza nekik, Kezdjenek velük, amit csak akarnak. Ha leveszed a gátlásos jelmezed, akkor sem leszel mesztelen. Csak könnyebbé tetted a szerepedet. Ne aggódj, nem leszel kiűzetve a paradicsomból. Sőt, valójában akkor kerülsz bele, ha leraktad már a bűnbeeséssel és prüdérjával kapcsolatos hiedelmeidet.